Á þeirri stundu kom til Jésu og spurðu hver er mestur í himnaríki. Hann gallaði til sín líti barn, setti það meðal þeirra og sagði, sannlega segiðiður, nema þeir snúið við og verðið eins og börn, komist þeir aldrei í himnaríki. Hvers sem auðmikið sjálfan sig eins og barn þetta, sá er mestur í himnaríki. Hvers sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni, tekur við mér. Hverjum þeim sem tælir til falls einn af þessum smælingum sem á mig trúa væri betra að vera söktis jávardjúb með mylnustein hengdanum háls vei heiminum vegna ginninga hans hjá ginningum verður egi komist en vei þeim manni sem veldur Ef hann þín eða fótur tælið þig til fals, þá snýðan af og kasta frá þér. Betra er þér handarvana eða hölltum inn ganga til lífsins en af að báðar hendur og báðar fætur og verða kastað í hinn eilífa eld. Og ef augaði tælið þig til fals, þá rýfðað úr og kasta frá þér. Betra er þér einigðum inn ganga til lífsins en að hafa bæði augu og verða kastað í eldsvítið. Varist að þorsmá nokkur þessara smælingja. Ég segi yður að englar þeirra á himnum sjájafnan auglitt míns himnaska föður því að mannssonarinn er komin að frelsa hið týnda. Hvað virðist yður? Ef einhver og hundra sögði og eitt þeirra villist frá. Skilur hann ekki þá 929 eftir í fjallinu og fer að leita þess sem viltur er. Og auðnist honum að finna hann, þá segi ég með sanni að hann fagnar meir yfir honum en þeim 929 sem viltust ekki frá. Þannig er það eigi vilji eðar himneska föður að nokkur þessara smælingja glatist. Ef bróðu þinn syngar, skaltu fara og tala um fyrir hann og sé það ykkar einna í milli. Láttu hann sér segjast hefur þú unnið bróður þinn. En láttu hann sér ekki segjast Skaltu taka með þeir einnið og tvo að hvert orð sér staðfest með framburðið tvekja eða þryggja vitna. Ef hann skeiti þeim ekki þá segða söfnuðunum og skeytir hann ekki söpnuðunum heldur þá sé hann sem heyringi eða totlemtum aður. Sannlega segið yður hvað sem þér byndið á jörðu mun bundið á himni og hvað sem þér leysið á jörðu mun leyst á himni. En segið yður hverja þá bæn sem tveir yðar verða einhuga um á jörðu mun faðir minn á himnum veitaði því að hvart sem tveir eða þrýr eru samankomnir í mínu nafni þar er ég mitt á meðal þeirra. Þá gekk Pétur til hans og spurði herra, hvað oft á ég að fyrir að gefa bróðum mínum ef hann misgjörur við mig svo sem sjösunum? Ég svo svaraði ekki segi ég þau sjösunum heldur sjö tíu sinum því líkt er um himnaríki og konung sem vildi láta þjóna sín að gera skil Hann hóf reikningsskilin Og að færði til hans maður er 10 tíu þúsund talendur, ságað ekkert borgað, og bauð konungur þá að hann skildi seldur ásamt konu og börnum og öllu sem að nátti til lukningar skuldinni. Þá fjett þjótnun til fóta honum og sagði, haf byðlund við mig og ég mun borgaðir allt. Og herra þjónsins kendi í brjóstumann, letan lausan og gaf honum upp skuldina. Þegar þjótt þessi kom út hitti hann eitt samþjón sinn sem skuldaði honum hundra denara. Hann greip hann, tók fyrir hverkar honum og sagði borga það sem þú skuldar. Samþjón hans fjall þá til fóta honum og baðan hafði við mig og ég mun borga þér. En hann vildi ekki, heldur fór og leti varpa honum í fangelsi unsan hefði borgað skuldina. Þegar samþjónur hann sáu hvað orðið var, urðu þeir mjög hryggir og sögðu herra sinnum allt sem gjöst hafði. Konungurinn kallar þá þjónin fyrir sig og segir við hann ylli þjón, alla þessa skuld gaf ég er upp af því að þú baðst mig. Bar þér þá ekki einnig að miskunna samþjóni þínum eins og ég miskunnaði þér? Og konungur varð reyður og afhentan böðlunum Unsan hefði góldið allt sem hann skuldaði honum. Þannig mun og faðir minn himnaskur gjöra við yður, nema hver og einn yðar fyrir gefi af hjarta bróður sínum.